Розділ 10. Біля Чорної брами. Два дні потому ополчення зібралося на полях Пеленору. Банди Саурона насунулися було за Норіен. Але атаковані і розбиті роханцями, відступили майже без бою на Кайр Андрус. А невдовзі підтяглося підкріплення з Півдня. І тепер Мінастіріт можна було вважати надійно захищеним. Повернулися розвідники і підтвердили, що аж до самого роздоріжжя за Андуїном ворога не видно. Усе було приготовлено до останнього випробування. Шли всі – Гендальф, Дунадани, сини Елранда у передовій охороні, Легалас і Гімлі на одному коні у загоні Арагорна. Ішов і Перегонд, виключений із сторожі білої вежі, не чекаючи суду за свою провину. Разом з ним, як гондорський воїн, ішов і Пін, а от мері не взяли. «Нічого ганебного тут немає», – втішав Рагорн. «Ти ще не одужав, як слід. Гобітанію серед нас буде представляти Пін. Ти заслужив уже найбільшу славу, а він...» Хоча й поводився гідно, не встиг зрівнятися з тобою. І заздрити йому не треба, справа небезпечна. А втім, ваша безпека теж поки що не зміцніла. І ось Мері з Бергілем, сином Берегонда, стояли біля брами, проводжаючи ополчення. Шикувалися ряди, рівнялися шеренги. Мері здаля у піна. Маленьку вертку фігурку Серед рослих добровольців Мінастіріту Заграли сурни Військо рушило Полк за полком Ескадрон за ескадроном Проходили прямуючи на схід Давно вже останні ряди зникли на дорозі до Озгіліату А Мері Замислений Все стояв на тому ж місці Відблиски сонця Ще позначали вдалині вістря списів та шоломів. Потім і вони згасли, а гобіту так не хотілося повертатися до міста. Всі близькі його серцю пішли, розтанули в диму, що затяг обрій, і не було надії знову побачитися. Від туги й горя знову занила поранена рука. Мері відчув себе старим, немічним, а сонце. Ранкове сонце, здавалося, світило напрочуд тм'яну. Він здригнувся від дотику. Бергіль поклав руку йому на плече. Ходімо, славний періане, ти ще не здоровий, як я бачу. Ходімо. Я проведу тебе додому цілителів. Не сумуй, наші повернуться. Ніхто не переможе людей Мінастіріту. Тим більше, коли з ними Елесар, скарб ельфів. Та ще й Берегонт воїн вежі. Ще до полудня ополчення досягло Озгілляту. Там працювали майстри та робітники, усі, кого пощастило відшукати. Одні лагодили пороми і мости зі щеплених човнів, наведені ворогом і частково спалені при втечі. Інші впорядковували запаси на складах, збирали військову здобич. Третій на східному березі річки швидко насипали захисні вали. Переправившись через Андугін, біля руїн стародавнього Озгіліату передовий загін рушив по дорозі, що колись з'єднувала близькучі твердині сонця на заході та місяця на сході. Нині міна Сморгу, що стереже прокляту долину Привражжя. За п'ять миль від Озгіліату Стали табором. Але кінота попрямувала далі і до вечора зупинилася біля роздоріжжя. У колі старих дерев панувала повна тиша. Супротивник не з'являвся. Нечудно було криків чи вереску. Не свиснула через кам'яні завали жодна стріла. І все ж дерева, камені, листя не просто мовчали. Вони сторожко прислухалися. Сонце спокійно заходило за андуїном, білі вершини гір світилися рожевим вечірнім рум'янцем у голубій долині. Але над горами Ефель-Дуат лежали тінь і морок. Арагорнур розставив сурмачів на початку кожної з чотирьох доріг, що вибігали з кільця роздоріжжя. Вони заграли далекий заклик а потім виголосили. Законний правитель Гондору повернувся. Король вступає у володіння. Огидну пику скинули і розбили, а колишню голову короля повернули на плечі статую, зберігши вінці з білих і золотавих квітів. Блюзнірські знаки з постаменту зі шкребли і змили. На вечірній нараді Імраель запропонував спробувати взяти Мінас-Моргу. Перевал за ним був зручнішим для нападу, ніж Чорна Брама на півночі. Гендальф рішуче заперечив, посилаючись на недобру славу долину Моргу, де отруєне повітря породжувало божевілля. І на останні новини привезені Фарамиром. Якщо хранитель Персня обрав саме цей напрямок, не можна перевертати до нього увагу кривавого ока. Тому було вирішено тільки залишити біля роздоріжжя Заслін на випадок, якби ворог вирішив через Моргульський перевал вислати свої війська. У Заслін призначили найкращих лучників, знайомих з лісами Ітілієн. Вранці, коли всі загони наздогнали передовий, Гендальф і Арагорн з охороною все ж таки під'їхали до входу в долину і подивилися здаля на твердиню. Вона стояла темна і тиха. Орки та інші слуги Саурона, що колись населяли її, загинули під Мінастірітом. Назгою були десь далеко. Але й у порожній долині ще не вивітрився дух ворожості і погрози. Гондорці зруйнували арку мосту, підпалили луги отруйних квітів і поспіхом повернулися до своїх. Наступного дня, третього від початку походу, рушили по тракту на північ. Від роздоріжжя до Маранону було близько сталіх, і ніхто не міг передбачити, що їх очікує на цьому шляху. Йшли обережно. Однак не криючись, по дорозі вперед висилала кіну розвідку. По узбіччях пішу. Вони старанно оглядали лісову хащу, яри і лощини, над якими нависав сумовитий довгий хребет Ефельдуот. Погода стояла гарна. Вітер усе ще дув із заходу. Але ніщо не могло розвіяти морок і туман над похмурими горами. Іноді над ними здіймалися чорні дими і довго висіли в небі. За порадою Гендльфа, сурмачі час від часу повторювали оголошення. Володар Гондору повернувся. Беззаконні загарбники, йдіть геть! Треба говорити точніше, запропонував Імраєль. Не володар Гондору, а прямо, король Елесар. Нехай він поки що і не коронований, на ворога це ім'я справить більше враження. З цього дня вони тричі на день оповіщали Ліси і Тіліену про повернення короля Елесара. На виклик ніхто не відгукувався. Вони просувались, здавалося без перешкод. Однак тривога з кожною пройденою милою сильніше гнітила всіх. Від воєначальників до останнього солдата. Під кінець другого дня шляху від роздоріжжя вперше з'явився ворог. Велика банда орків і східних варварів спробувала напасти на передову охорону. Це сталося на тому самому місці, де Фарамир нападав на Харадримів. Дорога тут урізалася вгори вузьким коридором. Але розвідники, досвідчені вояки з Енет-Ану, вчасно помітили засідку і вона перетворилася на пастку для орків. Кінота обігнула їх по широкій дузі і поклала більшість на місці. Недобиті розбіглися. Але командири не особливо зраділи цьому успіху. «Це було навмисно зроблено», – сказав Арагон, «щоб вселити на схибну впевненість у слабкості супротивника, а не для того, щоб зупинити нас. Увечері після бою з'явилися назволи і почали стежити за просуванням війська. Вони літали високо, і тільки Легалас зміг розгледіти їх. Але люди помітили, що тіні почали густішати, а сонце немов пригасло. Хоча примари персня не знижувалися і не витрачали своїх жахливих криків від страху, посіяного ними. Позбавитись було дуже важко. Так тягся час, і тягся цей приречений похід. На четвертий день від роздоріжжя, тобто на шостий від початку походу, вони перетнули кордон живих лісів і ступили на спустошені землі початок перевалу Кіріт-Коргор. Звідси драговини і пустища тяглися до самих підніж надрічного узгіллях. У цьому царстві зневіри людям слабкішим почала зраджувати відвагу. Молоді хлопці із західної марки Рохану і хлібороби й лосарнаха звикли з дитинства вважати Мордор скоріше символом зла, нічим не зв'язаним з їх повсякденним життям, і раптом страшний сон виявився моторошною дійсністю. Нещасні не могли зрозуміти ані сенсу походу ані потреби власної участі в ньому. Арагорн не гнівався на них. «Повертайтеся», – сказав він їм. «Але якщо хочете уникнути остаточної ганьби, я даю вам завдання. Йдіть на південний захід, до Кайр Андросу, і утримуйте його, щоб прикрити землю Гондору та Рохану». Дехто, засоромившись, в останній момент переміг страх і залишився. Інші вирушили виконувати доручення, зрозуміле і не занадто важке, як на їхні сили. Тепер у загоні, що збирався штурмувати чорну браму Мордору, залишилося тільки шість тисяч. Рухалися повільно, очікуючи з хвилини на хвилину якої-небудь відповіді на виклик. Трималися щільною колоною. Висилати розвідку тепер немало сенсу. Ввечері п'ятого дня від роздоріжжя Востаннє стали табором, розпалили багаття хмизу і сухих трав Але навіть такого палива годі було зібрати на спустошеній землі Ніч минула без сну Люди, прислухаючись до скиглення вовків, відчували присутність якихось істот Що зачаїлися поблизу Вітер ущух, повітря завмерло Нічого не було видно, хоча небо посвітліло, і місяць уже підріс. Дим і випари піднімалися від землі. Ближче до ранку повіяв північний вітер, несучи з собою різкий холод. Нічні спостерігачі сховалися, околиці, здавалося, вимерли. На півночі серед чорних смердючих воронок з'явилися величезні насипи шлаку, щебені з попелілої землі, сліди кротової роботи невільників Мордору. На півдні, вже зовсім близько, між двома високими хижими вежами сутенів провал кіріт горгору, навіжений ущелин. Тут військо Міна Стіріта зійшло зі старого тракту, що звертав на схід. І оминувши жужельні відвали, Попростувала до Маранону з північного заходу, повторюючи шлях Фродо. Стулки величезних воріт під крутою дугою арки були щільно зімкнуті. На вежах, зубах Мордору, ані душі. Отже, мета божевільного походу була досягнута. Вони стояли перед твердиною, настільки могутньою, що навіть якби мали стінопробивні машини, марні були б спроби взяти її. А в горах навколо Моранону причаїлися тисячі ворожих солдатів, а в темній ущелені чигали таємні сили. Та ще й усі назгові кружляли над зубами морду, за непроханими гісьмі стежили. Але ворог, як і раніше, не подавав ознак життя. А тим часом, почавши гру, треба було дійти до її кінця. Арагорн вишукував своїх людей. Як дозволяла місцевість, уздовж і по верху двох довгих пагорбів, утворених камінням і землею, насипаною орками за довгі роки старанної роботи. Під пагорбами, замість рову, тяглося болото, повне смердючої брудоти. Коли усі стали по місцях, Гендельф, Арагорн, сини Елронда, Ярл Еомель та Імраель з Дол Амрату, з невеликим почтом, і з прапором, Герольдами і Сурмачами виїхали вперед. За ними вирушили також Легалас, Гімлі і Перегрій Тук, щоб усі племена, що уклали союз проти Мордору, мали своїх очевидців на переговорах. Вони наблизилися до Маранону настільки, щоб їх було добре чути. Розгорнули прапор, заграли сурмі. Геральди стали викликати супротивників, котрі чатували за стінами. «Покажіться, ми прибули відновити справедливість. Нехай володар Мордору вийде поговорити з нами, бо він винен у нападі на Гондор і в руйнуванні його». Король Гондору бажає, щоб він виправив скоєне і залишив його володіння. Покажіться, ми ждемо. Довго ні голосу, ні лементу, ні шепоту не чулися у відповідь на захований виклик. Одначе Саурон все розрахував заздалегідь і збирався погратися з мишою, перш ніж встромити пазурі. Коли Герольди вже збиралися повертатися до своїх, Тишу порушив протяжливий гуркіт, Немов обвал зірвався вгору, А потім завило безліч рогів. Каміння задвихтіло, люди були приголомшені. З голосним брязкотом відчинилася одна стулка воріт. Із них виїхав посланець Чорного замку. Людина відразливої зовнішності на чорному жеребці. Мерзенна бесція з вищиреними зубами і роздутими ніздрями злобливо косила кривавим оком. Вершник, загорнутий у чорний плащ у високому шоломі з чорного металу, був не примарним, а живою людиною. Імені його не зберігали ані пісні, ані легенди. Та й сам він забув назватися, коли сказав «Я посланець Саурона». Однак згодом розповідали, що був він з так званих чорних нуменорців, тих, що оселившись у Середзем'ї, захопились таємницями чорнокнижників і вшанували Саурона за часів його першого піднесення. Цей виродок перейшов на службу Барадуру відразу ж після повернення Саурона. Здобув його прихильність завдяки своїй спритності і піднімався дедалі, до вищих та вищих посад. Він опанував чорну магію і добре розумів задуми свого пана, а жорстокістю сам перевершував орків. От кому володар Мордору доручив виїхати на зустріч Арагорну. В оточенні солдатів, одягнених усе чорне, під прапором, позначеним страшним символом кривавого ока. Зупинившись за кілька кроків, він оглянув Арагорна прищуреним поглядом і голосно зареготав. «Чи є в цій череді хто-небудь гідний розмовляти зі мною? Чи хоча б досить тямущий, щоб мене зрозуміти? Може ти? Щоб назватися королем, мало причепити зелене скельце і оточити себе озброєним набродом. Такою бандою може похвалитися будь-який розбійник. Арагор, не відповідаючи ані слова, подивився прямо в очі слузі Саурона. Погляди їхні схрестилися. І, хоча Арагор не торкався в зброї, взагалі не ворухнувся, посланець Мордору похитнувся і відступив, немов ухиляючись від удару. Я Геральт і посол, мене не можна торкати. «В тих краях, де дотримуються звичаїв», – мовив Генглів. «Жоден посол не дозволив би собі говорити таким чином». «Але тобі ніхто не загрожує, доки тривають переговори. А потім усе буде залежати від розсудливості твого пана». «Ага, ось воно що», – почав посол. «Виходить, ти заступник цієї компанії, Бороданю. Ми давно стежимо за тобою». Знаємо, які змови і злісні інтриги ти плетеш проти нас, сам тримаючись на безпечній відстані. Але цього разу ти висунув свого носа занадто далеко, гендельфе, І тепер узнаєш, що буває з тими, хто виступає проти Саурона Великого. У мене є кілька дрібних подарунків, що він доручив передати тобі, якщо ти вирішиш сам з'явитися до Моранону. Посол кивнув одному із солдатів, і той подав йому згорток, обвитий чорною тканиною. Посланець Мордур, не поспішаючи розгорнув тканину, і товариші Арагорна побачили спершу короткий меч кінджал Сема, потім сірий ельфійський плащ, а потім кольчугу з Мітрілу, що Фродо носив завжди під курткою. У друзів хранителя потемніло в очах. Час зупинив свій біг. Остання іскра надії згасла. Пін, що стояв за Імраелем, смикнувся вперед, не стримавши вигуку. «Тихо!» – суворо зупинив його Гендельф. Посланець Мордору гумливо засміявся. «А, ти притяг за собою ще одного недоростка!» Важко зрозуміти, яка тобі користь від них. У всякому разі, посилати їх шпигунами до Мордору вверх безглуздя. Але я вдячний цьому чутливому коротуну. Виходить, він бачить ці речі не вперше. Тепер вам не вдасться заявити, що ви їх не знаєте. «Я й не збирався», – відповів Гендульф. «Звичайно, я знаю ці речі». І всю їхню історію. Але ти – гідний представник Мордору. При усій своїй похвальбі нічого про них не знаєш. Навіщо ти приніс їх? Обладунок гномів, плащ ельфів, кинджал давно повалених королів Заходу. І вивідач із його бітанії. А ти здригнувся. Так-так. Про цю місцинку нам теж усе відомо. Прямі докази змови. Можливо, той, хто носив ці речі, вам не потрібний. Чи він вам не байдужий? Якщо так, то раджу скористатися залишками здорового глузду. Саурон зі шпигунами панькатись не стане. Доля недоростка залежить від вас. Ніхто не відповів йому. Але посол Мордору помітив блідість на їхніх обличчях і жах в очах. Він знову засміявся, задоволений. Удар потрапив у ціль. Все ясно. Отже, він вам потрібен. Може, доручене йому завдання мало особливу вагу. Як бачите, він його не виконав. Тепер він зазнає кари. Повільно. На багато років розтягнутого катування, якими славиться чудовий замок, і ніколи не вийде на волю. Хіба що ми вирішимо показати його вам, зломленого і занепалого духом, що ви пошкодували про власне безрозсудство? Так буде, якщо ви не виконаєте наших умов. Викладе їх, промовив ендель спокійно. Але ті, хто стояв ближче, бачили, яким старим, втомленим, остаточно понівеченим здавався Мах. Ніхто не сумнівався, що він виконає умови Бараду. Отже, почав посол Саурона, овводячи обличчя супротивників знущальним поглядом. Слухайте, банда гондорців і їхніх обморочених союзників негайно відступає за Андуїм. Попередньо давши клятву, ніколи не піднімати зброї на Саурона Великого, відкрито або таємно. Усі землі на схід від Андуїну відходять до Саурона відтепер і назавжди. Землі на західному березі Андуїну, доємлистий гір і плоскогір'я Рохан будуть підлеглими володарю Мордору. Їхнім мешканцям забороняється носити зброю, але своїми внутрішніми справами вони можуть займатися самі. Їм слід допомогти у відновленні із ангарду, дуже нерозумно зруйнованого. Мій володар прийшле туди намісника замість Саромана, що втратив його довіру. Всі зрозуміли, що посланець Мордору сам розраховував стати новим управителем скорених земель заходу, він стане їхнім тираном а вони його невільниками. «Висока ціна одного бранця», – відповів Гендульф. «Твій володар бажає одержати відразу все, що інакше довелося брати у довгих і важких боях. Хіба що на полях Гондуру він зневірився у своєму військовому щасті і тепер віддає перевагу торгівлі? Навіть якщо ми погодимося заплатити так дорого, «Хто запевнить нас, що Саурон, уславлений своїм підступництвом, виконає свою частину домовленості? Де ж бранець? Приведи його! Тоді ми поміскуємо над твоїми умовами!» Гендальф не зводив очей з обличчя посланця, чуйний як фехтувальник у смертельному двобої. Він помітив, як той на мить запнувся, підшуковуючи відповідь хоча швидко відкинув розгубленість і знову засміявся. Не кидайся словами, коли розмовляєш з послом Саурона. Запевнення вимагаєш. Саурон тобі їх не дасть. Якщо вже віддаєшся на його милість, повинен вірити на слово. Умови ви знаєте. Можете відмовитися, можете прийняти. «Ми приймемо оце!» Зненацька закричав Гендальф. Він підняв руку, відкинувши плащ за плечі, і одяг його засяяв білизною. Посланець Мордору відсахнувся. Але Мах швидко вихопив плащ, кольчугу і меч Сема з його рук. «Оце ми приймемо на пам'ять про друзів, а ваші умови ми не приймаємо. Можеш забратися геть. Твоє посольство скінчилося, а смерть твоя...» вже наближається. Ми прийшли сюди не витрачати слова на балаканин з Сауроном, проклятим зрадником, а тим паче з його челядю. Забирайся геть. Посланець Мордуру більше не сміявся. Подив та злість спотворили його обличчя. Він нагадував хижака, що отримав удар палаючою гілкою по морді, коли пазурами вже схопив здобич. Здригаючись від люті, тремтячими вустами, він кинув незрозумілий, довгий прокльон. Слова застрявали в нього в горлянці. Потім він заглянув у соворі, повні гніву очі товаришів Гендельфа. І страх переміг у ньому злість. З криком він відскочив. Підхопився на свого жеребця і чвалом помчав до керіт-кокору. Чорні солдати поспішили за ним, але перш ніж повернутися, вони засурмили, подаючи умовний сигнал. Посол ще не сховався за воротами, коли Саурон зачинив приготовлену пастку. Загуркотіли барабани. Здійнялися язики полум'я. Ляхи підземних казар разом розчинилися. З них посипалися озброєні солдати як зерно з розірваного лентуха. Арагорн з товаришами повернулися до війська, супроводжувані диким вереском орків. Марою піднялась курява з-під ніг захованого в тіні горілих гір засадного полку східних варварів. Незліченні банди орків зібралися на схилах у бабіч Моранону. Ополчення Гондору опинилися в кільці. Ворожих військ було щонайменше в десятери більше. Сауром вчепився в принаду сталевими щелепами. Небагато часу залишалося у Арагорна на приготування. Він піднявся на пагорб разом з Кендельфом і зупинився під прапором білого дерева і самий зірок, розгорнутим для останньої бою. На другому пагорбі стояли прапори Рохану і Дол Амроту білий кінь і срібний лебідь. Підніжжя пагорбів оточили стіною воїни зі щитами і списами. Прямо навпроти чорних воріт, звідки ляг очікували найстрашнішого натиску, стали Елатан і Елур'їв. Ліворуч від них Дундане, праворуч витязі дол Амруту і найкращі з воїнів Мінастіріта. Подув сильний вітер. Заграли сурми. Засвистіли стріли. Сонце близьке до зеніту. Затягло дима. І воно світило багряно, немов затухаючи. У мороці, що густіша, в хвилини, з'явилися називи. І над горами розлігся їхній розтинаючий душу у крик. Пін онімів від жаху. Почувши, як Гендальф відкидає умови ворога, привікаючи Фродо на смерть. Але стримався. І став у першому ряду поруч з Бергондом і людьми дол Амбуту. Тепер, коли все з'ясувалося, він бажав скоріше покінчити з обридлим життям. Який жаль, що мері тут немає. Мимоголі вирвалося в нього. Супротивник наближався. Обривки думок кружляли в голові. Я починаю розуміти бідолаху Денатора. Коли вже усе одно кінець, могли б хоч померти разом. Ну, Мері далеко звідси. Будемо сподіватися, що йому більше пощастить. А я, нехай там що, продам своє життя, якомога дорожче. Він вийняв меч, помилувався складним переливом червоних і золотих візерунків на лезі, Округлі знаки Нуменорського письма сяяли, як нові, на пружній сталі. Його кували для цієї години, подумав Пін. Якби вдалося дістати цього гада на чорному коні, я б майже зрівнявся славою з Брендібоком. Ну, кого-небудь з цієї підлої зграї я все-таки вразив. Ех! Невже ніколи мені більше не бачити чистого неба і молодої трави? В цю хвилину, Перша хвиля атаки накотилася на живий ланцюг біля підніжжя пагорби. Орки, не зумівши здолати болоту, зупинилися і здаля почали метати стріли. Їх обігнали тролі з Горгороду. Вище за два людських зрости, покриті чи коростою, чи то лускатими латами, вони прикривалися круглими щитами, а у вузлуватих лапах несли важкі молоти. Скиглячи на бруду, мов скажені вовки, без вагання стрибнули вони в болото і скиглячи посувалися вперед. Ось уже їхні молоти впали, зминаючи шолом і трощачи черепи, ламаючи щити і руки. Поруч з пінем похитнувся і впав берег. Величезний троль-ватажок нагнувся над ним і простягнув жадібні лапи готуючись за своїм мерзенним звичаєм, перегризти горло повалено. Тоді Пін, забувши про все на світі, замахнувся мечем. Покрите рунами вістря, пробили луску і розрізало черево троля, Признула чорна кров. Велетень упав як підрубаний, ховаючи під собою Піна. Пін застогнав. Світло згасли. Мерзенний сморід перехопив подих. Він не притомнів, він падав у чорну безодню. От і кінець. Шепнула йому остання думка, що вислизала, і він навіть не встиг ще подумки посміхнутися. Кінець сумніву, турботом, страху. Але, занурюючись у забуття, він почув голоси з далекого, уже покинутого світу Орли, орли, на мить Пін забарився на межі темряви. Більбо спливло в пам'яті. Ні, це було в його молодості, давним-давно, в іншій історії. А от зараз скінчається і моя історія. Прощайте, прощайте всі. Думки його відлетіли в невідому далечінь, очі заплющилися.